Зіймає картуза, бережно виймає з нього пришпилену запалювальну трубку, навпомацьки вставляє у гніздечко міни капсуль-детонатор, бере з рук Романа кремінь, кресало і труд. «Хвили, Романе, я вже сам». Хлопець заперечливо хитає головою. «Тільки разом. Запалюйте». Знову на мості зійшлися вартові, перемовились кількома словами і почали розходитись. Пригнувши, щоб тілом приховати крихітку вогника, на ниво вдарив кресалом у кремінь рази вдруге. Бризнули іскри, затлівся медово запах руд. Партизан зразу ж приклав його до придивляного шнура і погасив. Сумирно вбрали вогонь десятки волоконців Прядова, а підривники, цокаючи зубами за течією, тихо попливли на лівий улогий берег. Ще не встигли вони добратися до нього, як їх наздогнав і випередив в велетенський нервовий спалах, а потім несамовитий грім підхопив їх могутніми руками і люто ж бурнув у воду. Знесилені, приголомшені вибухом і війським духом перегорілого толу, вони виринули із хвилі, заточуючись, побрели до берега і впали на нього. З кустів верболозу і калини Виринули побратими, підіймаючи й цілуючи Данила і Романа. Молодці хлопці, молодці, сміється, обіймає їх Сагайдак. А вони, стікаючи водою, тільки очима вводять на нього і підставляють то одне, то друге вухо не в змозі нічого второпати. Що з вами? Не чуємо. Нічого не чуємо. Калічучи слова, ворушить неслухняними губами Данило, але не журбу, а радість. Радість виконаного обов'язку має в собі, ще й насміхається над собою. От дурень, вгатив увесь стол в одну міну. Його, певне, і на два мости вистачило б. Вуха, наче варениці, стали. Аби начинка, можна й вареники зліпити, пояснює Роман Саламасі, який подає йому сухий одяг. Зроблене добре діло, сідаючи на возу, весело каже Сагайдак Чагирину. Тепер Данило почне збивати підривну групу. Тол він знає, як дістати. А от де розжитись на детонатори? Детонатори ж самі прийшли до загону. І раніше, ніж думалося. Другого дня надвечір до партизанів на конях примчала парубота з підпільної групи села Красне. Далі хлопцям було небезпечно залишатися в селі. Сагайдак їх привітав, як завжди в таких випадках, найперше запитав. «Зброя ж є?» «Є», – відповів керівник підпільної групи Івась Лимаренко, в якого чуб на вітрі підіймався, наче крила. З кишені він вийняв на а сторби скриньку, що була, мов щільник, напакована детонаторами. Так це ж скарб! Сагайдак виважив скриньку на пошравленій руці, навіть для чогось понюхав детонатори. Кому скарб, а кому смерть? Трусанув чубом Івась Лимаренко. Його ж побратими радісно посміхнулись. Сагайдак прискалив на них очі, не у минув і коней, на яких прискакали хлопці, і човт. То підбадьорюючи, чи то насмішку, а то прорік. «Орли, нічого не скажеш!» І похитав головою. Орли перезирнулись і не знають, пишатись їм чи нітитись. Увчуваючи, що Сагайдак за похвалами ще щось стоїть, Лимаренко гордо з викликом подивився на нього. Хлопці славні, бойові, ділами перевірені. «Я теж так думаю, погодився Сагайдак». І хлопці гарні, і чуби в усіх, мов лелечі гнізда, і ноги взуті, А от коні босі. Може тому, що в них не копита, а ступи. Пам'ятаю, гарні були, скакуни в красному. Та певно, гарцюють на них поліцаї і староста. Хлопці відразу наїжачились, але Маренко захвилювався. «Ми взяли, що було під рукою». «Геж, геж, геж», ж, знову погодився Сагайдак. Так краще було б брати, що має бути під ногою, тоді можна було б і ворогів доганяти, і коли треба відриватися від них, а не плентатись в обозі.